76. A rosszul megvilágított utcán a megolvad szürkés fehér hó úgy spriccelt szét laci sietűs lépteitől, hogy a mellette elhaladók ilyettel léptek el a közeléből. Idegesen pillantott az órájára. Az út egy részét már futva tette meg. A lépcsőket kettesével szedte, és lihegve valósággal beesett az ajtón. Angéla izgatottan toporgott az előszobában. – Lassikám, már negyedöt? – fogadta szemrehányással a hangjában a fiatal embert. – Ne haragudj! – kapkodta a levegőt Laci. Be kellett vinnem a kocsit a récseibe, ott megmagyarázni a garázsmesternek, hogy mi a baj vele, aztán hazajutni se könnyű ebben a csúcsforgalomban. – Tudom, legszívesebben helikopterrel jöttél volna te… Te szegény vőlegény, enyhült meg Angéla. Szóval nem haragszol? Én nem haragszom, de mit szól majd Péteri úr, aki félöt vár bennünket a nyugatinál? Nem ismerem hinni, hogy sikerül nekünk valami lakást szereznie. Én pedig az ördög tudja miért, csupa reménység vagyok. Nekem mostanában minden sikerül. Sikerült elválasztanom téged zsigától, és. Laci, Szakította félbe Angéla a lelkes fiatalembert. Levelet kaptam az ügyvédtől. – Na és mit ír? – Nem tudom, nem mertem fölbontani a levelet, amíg haza nem érsz. – Csacsiság, mit írhat neked az ügyvéd? Biztosan jót? Mutasd! Laci kezébe kaparintotta a levelet és hadarva olvasta. Arra kérem, asszonyom, hogy jelen soraim vétele után azonnal keressem fel a munkaközösség hivatalos helységében, délután négy és hat óra között, mert peres ügyében sürgős közlendőim vannak. Hát, ebben semmi különös nincsen, állapította meg Laci, de Angéla érzékeny füle észrevette, hogy a levél végén elbizonytalanodott a hangja. Miért nem írta meg, hogy mit akar közölni? Át, Istenem, az ügyvédek szeretnek mindennek hivatalos formát adni. Az a legegyszerűbb, ha elmész hozzá azonnal. Még ott találod. Nem haragszol, hanem megyek veled? Ugyan, velem lesz Péteri úr, családunk első számú jótevője. Fogadni mernék, hogy az ügyvéd valami jó hírrel vár. Tért vissza Laci a levélhez. Zsiga úr meggondolta magát, és okiratban lemondott a gyerekről. Próbált tréfálkozni és Angéla sápad szépívű arcára tekintett. – Számodra ott kezdődik a jó hír, ahol számomra az élet értelme. Laci válasz helyett magához ölelte az asszonyt. – Na, hagyj már, te bolondos! – tolta el magától Angéla gyöngéden. – Szalad az idő! – Gondolj arra, hogy mennyi idő szaladt el, míg egymásra találtunk. A képügynök ismét felkereste Szabónét, de közel sem talált olyan barátságos fogadtatásra, mint előző alkalommal. A szövetkezetből hozott hímzések szanaszét hevertek az asztalon. A köpszös férfi körüljáratta tekintetét a szerényen berendezett szobában, és arra gondolt, hogyan hihette, hogy itt jó üzletet csinál. Kimérten, hivatalos hangon kezdte beszélgetésüket. Nem szeretném hosszúra nyújtani a mondókámat, asszonyom. Mindössze a körülményeket szeretném vázolni, amelyek idehoztak. Rántott egyet idegesen, kockás zakóján. Vázolja, csak vázolja. Elvégre az is festő munka, vázolni. Lett valamivel barátságosabb szabóné, mert tekintete a kisé kopott zakóra esett. Öh, <kül> kiválóan tájékozott, tetszik lenni. Éppen ezért milyen sajnálatos, hogy üzleti összeköttetésünk, hogy úgy mondjam, bal sikerre vezetett. De milyen bal sikerre? Legyintett lemondón a mindenkihez kedves Amikor a fia felkeresett a műtermemben, bevallom őszintén, szerettem volna meggyőzni arról, hogy nálam értékes alkotások is találhatók. Hát persze, én rögtön láttam magán. Sőt, én ember módjára felajánlottam, hogy márkás műalkotásokkal kártalanítom a kedves fiát, természetesen magasabb a és ezért felkerestem a lakásán, de azt a választ kaptam, hogy a minisztériumban tartózkodik. Hát hol, ha egyszer ott a munkahelye? Miután az ügynök megbizonyosodott, hogy üzletfele valóban egy minisztériumi tisztviselő, udvariasan meghajolva folytatta. Ezek után úgy gondoltam, asszonyom, fölösleges lenne Szabó elvtársat fárasztanom. Egy minisztereális elvtárs igényeinek esetleg még sem tudnék eléggé nívós műalkotást nyújtani, tehát a leghelyesebbnek tartom korrektül befejezni az ügyet. Parancsoljon, asszonyom! Mi ez? A 300 forint. Visszaadom. Váljunk el barátságban. Szabó nénak elállt a szava. Azt hitte, hogy a keserves munkával keresett háromszáz forintjára keresztet vethet, nem látja soha többé. És most ez a becsületes, rendes ember időt és fáradtságot nem kímélve visszahozta a pénzt. Ebben a pillanatban érkezett haza Szabó. Meglepetten látta náluk az ügynököt. – Mi az? Már megint képet veszel? – kérdezte tréfásan a feleségétől. – Ellenkezőleg, tisztelt Szabó elvtárs! Udvar az ügynök. Visszacsináltuk az üzletet. Elhoztam a pénzt, minek utána az önkedves fia visszaadta a képet. Kvittek vagyunk, ha szabad így kifejezni magam. Hát, ez nagyon rendes dolog magától, művész úr, nézett rá meleg tekintettel Szabóni. Köszönöm, mert a magamfajta művészember köpenye ugyan tele van festékfoltokkal, a becsülete azonban maradjon tiszta. Jó estét kívánok! Isten vele, művész úr! köszöntel tőle meghatottan Szabóni. Kikísérte a férfit, és valósággal megsajnálta, ahogy kopott öltözékében eltűnt a lépcsőházban. Csak azt tudnám, hogy mi ütötte ebbe, fogadta Szabó a visszatérő feleségét. Rendes ember! Először bandit kereste a lakásán, és mikor Iré megmondta neki, hogy a minisztériumban van, eljött mi hozzánk. Áhá! Akkor hát bandi tekintéjének köszönhetjük, hogy visszakaptuk a pénzt. Na mindegy, fő, hogy visszahozta. Remélem, mama, hattyú és felhőt, mélyen leszállított karácsonyi áron se vásárolsz többet. Enny, papa, te csúfot tűzöl mindenkiből, ebből a szegény jó emberből is, meg belőlem is. Én kicsúfollak téged? Tehetek arról, hogy olyan tudatlan vagyok? Jól van, ne haragudj. Borítsunk fájtlat a lila felhőkre. Én ünnepélyesen kijelentem, hogy két forintot teszek a családi persejbe, ha még egyszer szóba hozom. Kettőt? Miért nem tized? Kigyőzni azt pénzzel. Á, nem lehet veled komolyan beszélni. Elég volt nekem egész délután komolyan beszélnem az üzemben két tucat nővel. Miféle nőkkel? Kincses kívánságára kívánságára beszéltem velük, mert az üzem kapott egy sor remek új gépet, kezdett Szabó mesélni a dolgairól. Felesége azonban már a visszaszerzett 300 forint elköltésén törte a fejét. Időnként azért meghallott néhány szót abból, amit a férje beszélt, hogy a nők az új gépen többet termelnek és többet is akarnak keresni, de a kezelésükre még meg kell tanítani őket. De aztán újra csak a 300 forint jutott az eszébe. Szabú észrevette, hogy hiába sorolja ő az üzemi problémákat, a felesége nem figyel, mert különben közbeszólt volna. Így aztán áttért egy olyan témára, amiről tudta, hogy élénken foglalkoztatja az asszonyt. Ma szóltam Francinak, majd ő is átportyázza a csillaghegyi utcákat, meg szól néhány embernek, laciék lakás ügyében. Az a baj, hogy akinek lakása van, az nem akar befogadni házaspárt, pláne gyerekkel. Akár csak a régi házi urak, erett meg a nyelve egyszerre Szabónénak. Bandi is ígérte, hogy érdeklődik, Irénnek és Icunak is szóltam, mozog ez az egész Szabó család, papa. Icu, mintha csak igazolni akarta volna a kijelentést, berobbant a szobába, és nagy hangon rögtön enni kért. A szülők készségesen kivonultak a konyhába, hogy egyetlen lánygyermeküket, a féltved dédelgetett icukát, meghallgassák, míg az étel az asztalra kerül. Tudod, anyu, milyen jó ötletet adtál azzal, hogy Tibort meghívtam a gyárba zongorázni? Te csak mindig anyád ötleteitől vagy elragadtatva, mondta féltékenységet tettetve Szabó. Közben arra gondolt, milyen remek teremtés az ő felesége, és egy munkás embernek, mint ő, hogyan is lehetett ilyen nagy szerencséje? Képzeld, apu! vonta be a beszélgetésükbe az apját is icu. Két színházjegyet kaptam jutalmul, anyu jó ötletéért. Kettőt? kérdezte Szabóné, miközben a vacsorát az asztalra tette. Akkor valakit még elvihetsz magaddal? Ebbe már ne szólj bele, mama, majd a lányod eldönti, hogy ki lesz az illető. Már eldöntöttem, jelentette ki icu. A szülők jelentőség teljesen egymásra néztek. Én az ötlet kitalálójára gondoltam. Hogy én icukám, lepődött meg Szabóné. Á, inkább Tibor vagy valaki más? Fogadj csak el, mama, bíztatta Szabó. Melyik színházba mentek? A Nemzetibe, Irkutski történet a darab címe. Egy lányról szól, aki egy kicsit könnyelműen él, de aztán eljön az életében az igazi férfi, de nem ismeri fel, hogy ő az igazi. Szép, szomorú darab lehet, érzékenykedett el Szabóné, és már hajlott is rá, hogy elmenjen a lányával. Biztos az életből lesték el, mint a Marlitt regényeket, amiket néha kölcsön kaptam a nagyságától. Ez nem Marlitt, anyukám, ez irodalom. Honnan tudjam én azt, hogy melyik micsoda? Igaza még az, ha már a szemed rontott mama, akkor ne horgolással, hanem olvasással rontanád. Kanyarodott vissza Szabó a szövetkezeti munkához, amiről szerette volna lebeszélni az asszonyt. Angéla feldúlt lelkiállapotban igyekezett a csúszó sáros úton az ügyvédhez. Az a kevés bátorsága is elszállt, ami volt, hogy Laci nem jöhetett vele. Sötét gondolatok foglalkoztatták. Véletlenül nekiütődött a könyöke egy férfinak, aki durván ráförmett. Úgy érezte, nem tudja elviselni a sok gondot, ami a vállát nyomja. Egyszer csak a nevét kiáltotta valaki. – Angéla! Angéla! – Halász, Feri! Jó estét! – Kezét csókolom, Angéla. Bocsásson meg, hogy megszólítottam, de soha jobbkor nem találkozhattunk volna. Csak ugyan? Örült meg az asszony is. De mostanában olyan ritkán, olyan régen nem láttam. Hát igen, icu és én éppen ezért szólítottam meg. Nagyon siet? Nagyon. Az ügyvédemhez megyek. Tudja, elváltam. Tudom, azt is, hogy a gyereket az apjának ítélték. Ha nem is járok a Lapály utcába, azért nagyjából ismerem, hogy mi történik Szabóéknál. Hol ebben, hol avval találkozom, és így? Szóval nagyon siet? Nagyon. Az ügyvéd hatig fogad és írt, hogy keressem fel. Fontos közlendői vannak. Hát akkor persze, sajnálom. Úgy megörültem, amikor megláttam. Maga is olyan furcsa helyzetben van a családdal. Gondoltam, magának elmondhatom, amit már olyan nehéz magamban tartani. Nem tudna időt szakítani, hogy leüljön velem egy negyed órára? Ne haragudjék, de ma nem. Akkor megengedi, hogy elkísérjem. Amíg odaérünk, mindent elmondok. Jó, jöjjön, egyezett bele készségesen Angéla, aki örült, hogy gondolatai legalább másfelé terelődnek. Köszönöm, nem is tudom, hol kezdjem. Csak ne az elején, mert azt már nagyon jól ismerem. Hát igen. Gondolom, nagyon sokszor megtárgyalták már a családban az én megbocsáthatatlan hűtlenségemet, és megállapították rólam, hogy elvetemült züllött fráter vagyok. Még sohasem hallottam magáról ilyet. Hát, akkor mi az a jéghegy, amelynek a legmagasabb csúcsára költözött előlem, Szabóicu? kérdezte feldúltan a fiú. Nem tudom, Icu nekem is rejtély egy kicsit. Van valaki-e? Á, nincs, legalábbis nem tudni, de nem hiszem. Csak egyszer beszélhetnék vele, de ha véletlenül találkozunk, leráz magáról, mint a kutya az esővizet. Egyszerűen hozzáférhetetlen, mint egy páncélszekrény. Hol nyitja? Modern páncélszekrények jelszóra nyilnak. Maga ismeri a jelszót. Icuét nem ismerem. De gondolom, a legtöbb női szív hasonló jelszóra nyílik. Szereti? tette fel a kérdést hirtelen Angéla. Szeretem, jelentette ki Feri olyan meggyőződéssel, hogy Angéla egy pillanatig sem kételkedett benne. Hiába, nem tudom elfelejteni. Angéla, én nem kérek magától sokat, csak annyit, hogy segítsen nekem, hozzon össze vele. Ha egyszer mindent elmondhatnék Icunak, talán újra megtalálhatnánk egymást. Én őszintén megértem a bánatát, Feri. Mit szólna ahhoz, ha valamelyik este feljönne hozzánk? Lacival hármasban kiokoskodhatnánk valamit. De most Isten vele, itt van az ügyvédi rodája. A Marx téren, a forgatagban, a sok várakozástól, no meg a decemberi hidegtől, Péteri fázva toporgott, s már türelmetlenül várta Angéláikat. Időnként fülelt, hallgatózott, hogy nem szerezhetne valami hasznos információt, amivel segítségére lehet a fiataloknak. Megfordultak itt a téren jól öltözött, sőt, kiöltözött ügyeskedők és tétova szerencsétlen külsejű emberek. Laci nehezen találta meg Péterit, aki éppen egy lakásajánlást böngészett a falon. A boltvezető, amikor meglátta a fiatal embert, örömmel üdvözölte, és rögtön a lényegre tért. Hát ez az, kedves Laci Kartás, mutatott körül büszkén. Ez az egyetlen hely, Nagy Budapesten, ahol az ember gyorsan lakáshoz juthat. És a kedves Angéla? Az ügyvédhez kellett mennie. Szóval erről beszélt Péteri úr. Nézett körül Laci csalódottan. Hiszen ez a Marx téri lakásbörze. Miért? Azt hitte kedves Laci Kartárs, hogy a koronázó templomba viszem lakást szerezni? Itt minden együtt van, kérem. A falon ott vannak a hirdetések, nem kell levelezni, jelig kell bajlódni. És itt van, akinek eladó, átadó, megosztható, leválasztható, ráépíthető lakása van. Nem hiszem, hogy itt valakinek is sikerül lakáshoz jutnia. Maga nem bízik, kedves Laci Kartárs kérdezte Péteri döbbenten. Bizalom nélkül akar belevágni egy olyan ügyletbe, amely a legnagyobb mértékben bizalom kérdése? Nézze, Péteri úr, én bízom az emberekben, de abban nem bízom, hogy itt valakinek babérterem, ha csak nem 13 próbás lakásüzér az illető. Micsoda figurák? Nézze csak azt a gumiköpenyes nőt! Miféle tábla csüng a nyakában? Két szobahallost adok budai garzonért. Betűzte Péteri a tábla felirását. Hát ez az, kérem, micsoda ötlet? Minek fizetni a hirdetésért? A hölgy a nyakába akasztja, és mindenki elolvassa. Kár, hogy nincs egy garzonunk. Kaphatnánk érte egy két szoba hallost. Ha lenne Péteri úr, eszemágában sem volna cserélni. No, de nézzük a hirdetéseket. Persze, kaphatunk itt ajánlatot még élő szóban is. Jöjjön csak, jöjjön, én már tájékozódtam. Péteri odavitte vitte Lacit egy bajuszos, készségesnek tűnő úr mellé, és várt. Bocsánat, urak, miről van szó? kérdezte tőlük reket hangon a férfi. Nem tárgyalunk ismeretlenekkel, válaszolta Péteri, és úgy tett, mint akinek egyáltalán nem sürgős a lakásszerzés. Közben Lacira sandított elismerést várón. Hogy nem ismerjük egymást? Azon segíthetünk. Doktor Klagenfurt. Péteri. Szabó vagyok. Mutatkozott be kelletlenül Laci. A doktor úr, ügyvéd? Kérdezősködünk vagy tárgyalunk? Ütötte el a kényes kérdést a lakásüzér. Miről van szó? Fiatal barátom házasodni készül, és lakásra lenne szüksége. Na nézzük csak. Vágott töprengő arcot dr. Klagenfurt holóhajt lakni, uram, pasarét, rózsadom, zugló, avagy remetekert város. Kérem, ez nem tréfa, utasította vissza a könnyed hangot Laci. Ne legyen borulátó, fiatalember. Mit ajánl nekünk, doktor? kérdezte határozottan Péteri. Hány tagból áll a család? Egyelőre hárman vagyunk, a menyasszonyom, a gyerek és én. Öröklöd, gyerek, kérem, nem saját. Első házasságból származó, magyarázta Péteri. Igény? Az én igényem? Egy szoba konyhás lakás, esetleg egy szoba mellékhelyiség és konyha használattal. Anyagi helyzet? Hát azt kérem, hogy úgy mondjam, izé, igyekezett Péteri kitérni a kényes kérdés elől. Van egy prima társbírlet. Egy szép nagy szoba, erkély, összes mellékhelyiségek, szuverén használata, amikor a hölgy nincs otthon? Miféle hölgy? lepődött meg Laci. A tulajdonosa. Megjegyzem, nagyon keveset van otthon. Művésznő, aki állandóan a vidéket járja. Jó, ha egy hónapban egy hetet itt tölt. Az nem is lenne rossz csillant föl Laci szeme. Persze, a művésznő nincs abban a helyzetben, hogy teljesen önzetlenül ilyen óriási áldozatot vállaljon. Na persze, persze, doktor úr. – Mennyi? – Húsz ezer. – Annyi pénzt egyelőre nem tudok előteremteni? – mondta Laci lehangoltan. – Köszönöm. Azt hiszem, mehetünk tovább, Péteri úr. Az ügyvéd látta a szobába belépő Angélán, hogy milyen feldúlt lelkiállapotban van. Elésietett és barátságosan bejebb invitálta, majd könnyed hangon megszólalt. – Azért kérettem asszonyom, hogy gratuláljak? Mihez, ügyvéd úr? kérdezte reménykedőn Angéla. A házassági bontóperbe hozott bírósági ítélet jogerős. Ön szabad, mivel a fellebbezési határidő letelt, és az alperes Wagner Zsigmond nem élt a fellebbezési lehetőséggel. Az ügyvéd egy kis szünetet tartott, és az asszonyra pillantott. Remélte, hogy a hírrel jobb kedvre hangolja. Szeme azonban Angéla riadt tekintetével találkozott. – Az ítélet jogerős – folytatta az ügyvéd. – Az erre vonatkozó írásokat megszereztem a bíróságtól, és a rendelkezésére bocsátom. – Köszönöm, ügyvéd úr, ez megnyugtató, de a gyerek… A gyerek ügyében benyújtottam a fellebbezést. Azt hiszem, sikerült nagyon alaposan és emberi módon megfogalmaznom az indokokat, s a tárgyalásig igyekszem megfelelő bizonyítékokról is gondoskodni. Mikor lesz a tárgyalás? Nem hiszem, hogy február közep előtt tudnék terminust kapni. Ennyi ideig még bizonytalanságban lenni? vetett könyörgő pillantást az ügyvédre Angéla, mintha rajta múlna az időpont és a döntés kérdése. Nyugodjék meg, asszonyom! A gyermeket addig nem vehetik előntől, mert a fellebbezésnek halasztó hatása van. Most az a fontos, hogy minél hamarabb házasodjanak össze. Éljenek szolid, szép családi életet, hogy hivatkozni lehessen erre a bíróság előtt. Szolid, szép családi élet. Legkésőbb karácsonyra ki kell mennünk a lakásból. A vőlegényem most is lakás után futkos. Persze, persze, nem olyan egyszerű pedig most nagyon sokat számít, mert a bíróság mérlegelni fogja, hogy a két szülő közül ki tud megfelelőbb otthon biztosítani a sergyülőkorban lévő gyermeknek. Szerencsére a régi lakásunk, ahol a volt férjemmel éltünk, sem valami palota. A régi lakásuk valóban nem az, de meg kell önnek valamit mondanom, asszonyom. Az ügyvéd hirtelen elhallgatott. Arra gondolt, hogy erről talán inkább lacival kellene beszélnie, nem ezzel a feldult lelki állapotban lévő nővel. Miért hallgatott el, kérem? Jobb, ha mindenről őszintén beszél velem, mondta az asszony. Talán csak ugyan jobb, állapította meg az ügyvéd. Szóval, Wagner házasodik. Erről kár lett volna hallgatni, a ügyvéd úr. Örülök, hogy megházasodik, így végleg megszabadulok a zaklatásaitól. Ebben egyetértünk. Egy vízvezetékszerelő özvegyét veszi el. A probléma csak az, hogy a nőnek szép, kertes családi háza van, Rákosligeten. Azt a nőt veszi el? Csodálkozott Angéla. Ismerem jól. A férje valaha társa volt Zsigának, amíg önállók voltak. Tulajdonképpen azért váltak szét, mert Zsiga nem bírta elviselni azt az asszonyt. Házsártos, kötekedő és most elveszi? Értesüléseim szerint. Erről rá zsigára. Az egészet azért csinálja, hogy odaállhasson a bíróság elé, és elmondhassa, hogy a fiát kertes, egészséges családi házban kívánja felnevelni, és ugyanakkor nekünk semmink sincs. Nekünk itt nem terembabér Péteri úr, állapította meg Laci, mintha csak Angéla kérdésére akart volna választ adni. Türelem, türelem. A óra még csak most kezdődik. Most jönnek az emberek a munkából. Nem sokára válogathatunk az ajánlatokban, nyugtatta Péteri a letört fiatal embert. Hogy válogathatnánk? Ahhoz pénz is kell. Menjünk haza, Péteri úr. Nagyon szép magától, hogy föláldozta a délutányát. Nem, nem kérem, nem adjuk fel. Ebben a pillanatban ismét mellettük termett fúrt. Nos, urak, még mindig semmi? kérdezte. Á, doktor úr, újabb ajánlat? Ne fáradjon, kérem, mondta Laci. Ilyen összegeket, amit itt kérnek, én nem tudok előteremteni. Péteri, aki ügyes üzletember hírében állt, és a szívén viselte Laciék sorsának fordulását nem adta föl ilyen könnyen. Újra próbálkozott. Valami olcsóbb, szolidabb ajánlat nincs, doktor úr. Kérem, ezzel kellett volna kezdeni. A doktor elővette egy regisztert, és fürgén lapozgatni kezdte. Mutató újjával rábökött az egyik lapra. Talált valamit, ügyvédúr? Próbált belenézni a füzetbe Péteri. Klagenfurt a kezével takarta el az írást, és Laci felé fordult. Minimális igény? Én már egy tisztességes albérlettel is kiegyeznék. Egyelőre. Százas darabja. Vágta rá gyorsan az egyre fölényesebb doktor, látva a fiatal ember pénztelenségét. Hogy, – Hogyhogy százas? – lepődött meg Laci. – Egy cím száz forint. Garantált féregmentes lakások, csupa jobb család. Nyugdíjasok, volt jobb emberek, akik nem akarnak lakbérpótlékot fizetni. Egy cím száz forint huszonnégy órára. – Hogy érti ezt? – mérgeskedett Péteri. Ha megegyezünk ma este hattól, holnap este hatig a címet nem adom oda másnak. Ha megegyezek a főbérlővel, akkor törlöm a regiszteremből, és kész. Ha nem egyezek meg, holnap este hatkor ismét áruba bocsátom a címeket. Tiszta üzlet, nem? De még milyen tiszta, és a százas? Ő lakást akar, de semmit sem akar kockáztatni? Hát én ingyen állok itt az esőben, szélben, fagyban? Hát persze, meg lehet érteni. – De száz forint? – próbálta alkudni Péteri. – Azokat a címeket meg kell szerezni, le kell biztosítani, le kell foglalózni. – Tudja, hány albérleti szobára van nekem opcióm ebben a városban? hajaj. De egy százas mégiscsak sok! – akadékoskodott tovább a boltvezető. – Kérem, van itt kolléga Dögivel, akitől egy húszasért is kaphatnak címet. De aztán ne csodálkozzanak, ha az illető utca nem szerepel Budapest térképén. Valami közelebb itt mondhatna. Akkor menjünk távolabb. Fogta meg Laci karját, fúrt, és egy csendesebb helyre vonult velük. Itt van például egy remek szoba, Óbudán. Kedves öreg úr, aranyszívű, aranykedélyű. Van aztán egy idősebb hölgyem a városmajorban. Magányos, nagy lakás, dettó. Mi az, hogy dettó? Már ebben az esetben. Nézett értetlenül Laci a doktorra. Ugyanaz tökben. Nagy lakás, lakbérpótlék, tiszta sor. Hát kérem, csinálunk üzletet, vagy nem? Mert én nem társalogni járok ide. Laci kivette a pénztárcáját, és kihúzott belőle kétszáz forintot. Nem volt ideje, hogy átnyújtsa a pénzt, mert a doktor már ki is kapta a kezéből. Helyette két papírlapot nyújtott át a fiatal embernek. Itt a két cím. Csak még egyet, ha szabad kérdeznem. Sajnálta meg Péteri Laci 200 forintját. Ön azt mondta, van, aki 20 forintért adja a címet. De kérdés, hogy a cím létezik-e? Mi a garancia arra, hogy az ön címei jók? Az a garancia, kérem, hogy én holnap is itt vagyok. Angéla úgy ült Szabóék szobájában, mint aki már réges-rég oda tartozott volna. Idejövet, tagjait átjárta az őszi nedvesség. A jól fűtött barátságos szobában megmelegedett, s addig sápadtarca is kiszínesedett. Szabóné ketftelve nézegette az asszonyt. Szépnek találta, és megértette lacit, hogy megakadta szeme rajta. Egy ideig csendben hallgatta Angéla szavait, de aztán nem tudta már tűrtőztetni magát. Hát, hogy ez a zsiga mit ki nem talál? Megáll az ember esze. Én is egészen kicsik estem, de aztán az ügyvéd megnyugtatott. Megjegyzem megérdemelni ez a zsiga, hogy olyan asszonyt kapjon, aki naponta eltör a hátán egy seprűnyelet, szólalt meg Szabó is. Laci lakásra vadászik? Elmentek Péteri úrral, de ki tudja, mi lesz az eredmény. Én nem mehettem vele, mert az ügyvéd hivatott, és tessék kitalálni, kivel találkoztam útközben. Csak nem avval a Laci betyár zsigával, háborgott Szabúni. Halász ferivel. Halász ferivel! akadt el a különben bőbeszédű szabóné szava. Elkísért az ügyvédig, és útközben kiöntötte a bánatát. Megsajnáltam azt a fiút. Écukám nagyon megkötötte magát, mondta szabónéni, és Angéla úgy érezte, nem ad teljesen igazat a lányának. Pedig ez a fiú nagyon szereti, védelmezte továbbra is Ferit. Érzik a szaván, a hangján, és úgy szeretne legalább egyszer elmondani mindent Icunak, vagy az egész családnak. Icú hallani sem akar róla, hogy találkozzanak, pedig a papával mi már többször megpróbáltuk rábeszélni, hogy legalább beszéljen vele. Úgy érzem, meg lehetne bocsátani Feribotlását. helyeselt Szabó a két nőnek. Én meghívtam, hogy jöjjön föl hozzánk egyik este, majd Lacival hármasban kitalálunk valamit. Anyátokat hívtátok volna, kitalálásban ő az országos bajnok. Angila még mindig elpirult, ha Szabónét anyátoknak emlegették előtte. Hálás volt, hogy Laci szülei befogadták maguk közé a fiával együtt. És úgy gondolta, végre itt az alkalom, hogy ő is tegyen valamit a családért. Össze kellene hozni a fiatalokat néhány órára, alkalmat teremteni ahhoz, hogy kibeszéljék magukat. Például a színházban, támadt Szabúnénak megint egy ötlete. Rögtön föl is kelt, hogy előszedje az icutól kapott színházjegyet. Színházban a színészek beszélnek, akadékoskodott Szabú. De ha egyszer már beültek, kénytelenek egymás mellett maradni, és már ez is valami. Mire gondol mama? kérdezte Angéla, bátortalanul ejtve ki a mama szót. Ide hallgas lányom! Tedd el ezt a színház jegyet, és a felmegy hozzátok, Feri, addoda neki. Mondd meg, hogy a jövő héten szombat estére szól a Nemzeti Színházba. De csak az utolsó pillanatban üljön be a helyére, hogy Icu ne tudjon megszökni előle. – Icu? – lepődött meg Angéla. – Persze, hogy Icu, mert ő ül majd a másik széken.